Жорж Сіменон Без поросята Розділ перший. Молоді дружини люблять пришивати гудзики. Сумнівів не було. Дзвінок о сьомій. Це Марсель телефонував з редакції своєї газети. Жермена щойно зайшла до франко-італійського ресторану на бульварі Кліші. І їхнього звичного місця для обіду та щоденних зустрічей, якщо не домовлялися заздалегідь про інше. У неї був тут свій столик біля вікна, він уже став чимось на зразок продовження їхнього дому. Щойно вона сіла і переконалася, що до сьомої залишалося три хвилини, як до неї підійшла Лізет, молода гардеробниця, яка з того часу, як Жермена вийшла заміж, розглядала її з кумедною зацікавленістю. І з задоволенням називала мадам. Мадам Блан, вас до телефону, месьє. Вона не сказала месьє Блан, просто месьє. Та ще й з таким змовницьким виразом, ніби це був їхній спільний месьє. Напевно, знову зміна планів на вечір. З Марселем завжди слід було бути готовою до цього. І, мабуть, зараз вона почує... Швиденько йди додому, перевдягнись у вечірню сукню і приготуй мені смокінг. Ми йдемо на прем'єру в...» Скільки вечорів вони провели вдома за цей місяць подружнього життя? «Два, не більше». «Ало, Марсель?» Але на лінії був не Марсель. Жермена одразу впізнала голос редакційної телефоністки. Як і та впізнала її. «З'єднуй вас з вашим чоловіком, мадам Блан» мовила вона. Отже, він справді в редакції. і тверезий. Вона завжди це відчувала. За голосом, за інтонацією. Хоча варто було йому трохи випити, він ставав чарівним. Вона ніколи йому в цьому не зізнавалася, але обожнювала його в такому стані. Трохи на підпитку, але не до того, щоб заплітався язик. «Це ти, кицько? Тобі доведеться повечеряти самій, Тут у мене Джон Діксон. Так, так, менеджер турніру. Наполягає, що ми повечеряли перед матчем. Відмовити не можу. І справді, вона зовсім забула про бій цього вечора. Вона не любила бокс. Та й від самого початку розуміла, на подібні ділові вечері, як він їх називав, він воліє ходити без неї. Розумієш, у таких місцях повно розв'язаних типів. Хто знає, може доведеться комусь дати в пику. А ти куди, Кицько, до кіно? Ще не вирішила. Мабуть, додому. Я повернуся о пів на дванадцяту. Максимум о півночі. Статтю напишу вдома і разом віднесемо її в редакцію, добре? А хочеш, зустрінемося у певній граф? Ні, краще вдома. Вона не була розчарована, але і не зраділа. До цього слід було звикати. Така вже в нього професія. Вона повечеряла на самоті. Декілька разів, нахилившись над тарілкою, ледь не заговорила в голос. За цей місяць звикла думати так, ніби він поруч слухає із тією своєю напівронічною, напівніжною усмішкою. «А десерт? А кава, мадам Блан?» «Дякую, не хочу». Минаючи освітлений кінотеатр, вона засумнівалась чи правильно зробила, сказавши, що піде додому. А потім раптово захотіла скоріше дістатися додому. Захотіла зробити зі свого самотнього вечора свято, адже раніше завжди чекала його в барах, у кав'ярнях, там, де він призначав зустріч, а до нової квартири ще й не встигла як слід звикнути. Вона піднялася пішки вулицею Колинкур, яка чим далі від бульварів Монмартра ставала дедалі тихішою, провінційнішою. Ввечір був тихий, не надто холодний, але вологий навіть не дощ, а радше рідкий туман, що огортав світло ліхтарів прозорою вуаллю. Їхній дім стояв на розі вулиці Коленкур і Лемарк біля площі Константин Пекер. Вона впізнала його здалеку, навіть балкон шостого поверху з чорними металевими перилами, шматочок якого був їхнім власним простором. Чомусь стало спокійніше, коли побачила світло у вікнах сусідів. Йдучи коридором, вона краєм ока помітила відчинені двері. Консьержка мала дитину. Вітання. Ліфта не було. Єдиний недолік будинку. Повільно піднімаючись сходами, вона чула радіо, уривки розмов, бачила смуги світла з-під дверей і, здавалося, навіть відчувала запахи чужих квартир, мимохідь торкаючись їх своєю присутністю. «О тебе є квартира?» – запитав він якось тим особливим голосом, з якого ніколи не зрозумієш, чи він серйозно, чи жартує. Це було в Морсані наприкінці літа. Вона щоліта проводила там вікенди з друзями. Хтось провів Марселя. І з того часу він з'являвся все частіше. «Знімаю мебльовану кімнату», – відповіла вона. «Я теж. Подобається?» «Коли нема нічого кращого. А я от знайшов квартиру. Казка. Мрія щонайменше півмільйона парижан. У районі Монмартра з видом на все місто». «Є навіть балкончик розміром з носовичок. Поснідати на сонечку цілком можна. Якщо сонце, звісно, є». Після паузи він додав. «Я її вже зняв. Тепер мені терміново потрібна дружина, бо 15 жовтня я в'їжджаю». І тим же жартівливим тоном. «Вам не підійде? Спальня, вітальня, кухня, ванна і балкон?» Їй завжди було приємно, коли, повертаючись додому, вона не в сумочці в пошуках ключа, вмикала світло і бачила речі Марселя: пальто в передпокої, люльку, капці у спальні. Як шкода, що тебе немає вдома, мій любий. Ми мали б чудовий вечір. Вона говорила це вголос, напівголосом, щоб не почуватися самотньою. Хоча. Якби ти був вдома, ми б, мабуть, кудись пішли. «Розумієш», – казав він жартома, – «я ще не став домосідом, але стану потім, коли мені буде, скільки, п'ятдесят, сімдесят». Вона спробувала почитати, потім взялася лагодити одяг, пришити гудзик, підшити поділ. О дев'яті глянула на годинник і згадала, що в залі ваграм уже мав початися матч. Ринг. Прожектори, натовп, боксери, Марсель за журналістським столом. О пів на одинадцяту вона ще шила і раптом здригнулася. Пронизливий дзвін, наче заповнив усю квартиру. Телефон. Його щойно встановили. Вона ще не звикла до нього. «Це я, кицько!» Вона подумала, вперше він дзвонить додому. Зазвичай він телефонував їй до магазину у коро і сестри. І, на думку сестер, надто часто. «Що робиш?» «Шию». Чомусь вона нахмурилась. В цьому дзвінку щось не так. Вона не могла пояснити, що саме. Він був тверезий. Але голос не такий, як завжди. Наче збентежений. Так він говорив, коли доводилося брехати. «Ти ж не вмієш брехати». Не раз сказала вона. Захотілося почути твій голос, промовив він. Зараз буде головний раунд. Людей і тьма. Ти, мабуть, чуєш? Ні. Вона не чула ані гамеру, ані вигуків. Сподіваюся, повернуся до півночі. Ало, чому мовчиш? Я слухаю. Ти не в гуморі? Та ні. Сумуєш? Та ні, Любий. «Не розумію, чому ти так хвилюєшся?» «Я не хвилююсь. Скажи...» Вона відчула. Зараз дізнається справжню причину його дзвінка. «Якщо я трохи затримаюсь...» «Ти збираєшся затриматися?» «Ні, але, розумієш, можливо, доведеться випити з організаторами по чарці...» «Допізна?» «Ні, ні, все, я цілую!» Вона покірно чмокнула у слухавку. Потім хотіла щось сказати. «Марселю я...» Але він уже поклав слухавку. І вона знову залишилася одна в їхній квартирі серед розкиданого одягу і білизни. Якщо в першому дзвінку вона була певна, що він телефонував з редакції, чула голос телефоністки, то цього разу не мала жодного доказу, що він справді телефонував із залу Ваграм, І пізніше вона переконається, що це неправда. В 11 одинадцятій вона склала речі до шафи. Що би ще зробити? Хотіла взяти книжку. Раптом помітила на кріслі в передпокої Марселеве пальто з верблюжої шерсті. І згадала, що кілька днів тому бачила, як один з гудзиків тримався ледь не на волосинці. Тоді вони були не вдома, і вона не могла пришити його одразу. Ця думка змусила її усміхнутися. Навіяла спогад. Марсель стежив за собою, навіть надто. Любив світлі кольори, яскраві краватки. Якось у неділю в Морсані вона сказала. «Ви втратили гудзики з сорочки». «Не втратив, він у мене в кишені». «Давайте я вам пришию». Це було ще до розмови про квартиру, та він пожартував. «Уявляю, скільки часу ви витрачатимете на гудзики після весілля». «Чому?» Я це помітив після того, як одружилися кілька моїх друзів. Молоді дружини просто марять тим, щоб пришивати чоловікам гудзики. Підозрюю навіть, що іноді вони навіть самі їх відривають, щоб потім пришити. Якщо ви вже маєте цю ваду, то...» Вона сміхалась, розправляючи пальто на колінах. «Стигла всилити нитку, вже почала шити і відчула в кишені щось важке». Їй би, на думку, не спало перевіряти кишені Марселя. Вона ще не знала, що таке ревнощі. Можливо, ніколи б і не дізналася. Настільки довіряла йому. Особливо цій відкритій хлоп'ячій усмішці. Річ була твердою, не схожою на щось звичне. І вона швидше з любові до порядку, ніж цікавості, витягла її з кишені. Пальці розгортали тонкий шовковистий папір. А її обличчя поступово блідло, погляд завмер у жаху. На столі перед нею стояло рожеве порцелянове поросятко. Було пів на дванадцяту, вона бачила циферблат на стіного годинника, пальто зісковзнуло на килим. На столі поросятко. Її пальці лихоманково набирали один і той самий номер, та у відповідь лише короткі гудки лінія зайнята. Вона була так схвильована, ніби йшлося про життя і смерть, ніби кожна секунда щось вирішувала. Знову і знову крутила диск телефону. Потім схопилась. Переглянула телефонний довідник, аби пересвідчитися, що номер правильний. Коли він телефонував о пів на одинадцяту, великий раунд лише починався. Скільки триває раунд у важковаговиків? По-різному. А далі? Одразу всі розходяться, коли залишають зал організатори. Алло, це Ваграм? Так, мадам. Скажіть, будь ласка, турнір уже завершився? Так, хвилин двадцять тому, мадам. І всі вже пішли? З ким я розмовляю? Я головний електрик. Тут ще багато людей. Не могли б ви дізнатися, чи є ще месь'є Блан? Так, Блан, журналіст. Він мав би бути серед організаторів. Це дуже важливо. Благаю, зробіть усе, аби знайти його. Алло, так, якщо він поруч, дайте йому слухавку. У тиші, що раптом запала, вона, тримаючи слухавку біля вуха, відчула сором. Що піддалася паніці, що турбує Марселя. Що вона скаже? Можливо, він уже підіймається сходами. Вони кроки чути? Ні. Зупинилися на четвертому. А якщо він одразу сів у таксі? Марсель не терпів автобусів, ненавидів метро. За першої ж нагоди хапав таксі. Алло, що? Його немає? Ви певні? А ви не знаєте? Але слухавку вже поклали. Знову тиша. І поросятко. Бездоганне, рожеве, порцелянове поросятко. Без хвоста. Марселю, ти мусиш мені пояснити. Але Марселя не було. Вона залишилась одна. І самотність ця була такою гнітючою, що вона підійшла до балконних дверей і розчинила їх. Ніч, сірувато-блакитна, з мокрими дахами, траншеями вулиць, сіяними ліхтарями. Далі блискучий потік монмартських бульварів. Площа Бланш, Пінгаль, Молин руш, сотні нічних барів, що мерехтіли фосфоресцентним серпанком. Вулицею Коленкор час від часу піднімалися таксі, сповільнюючи хід через підйом. І щоразу вона сподівалася. Машина зупиниться біля їхнього будинку, вийде Марсель, обернеться до шофера, задере голову до вікон. Під'їжджали автобуси, з них виходили по двоє-троє, швидко зникали, піднімаючи коміри. «Це неможливо, Марселю», – прошепотіла вона. І раптом пройняв холод, не могла більше залишатися в домашньому халаті. Кинулася до спальні, схопила вовняну сукню, ту, що застібалася ззаду. Марсель любив її застібати. Цілував її в потилицю, поки застібав. Чого вона боялася? Поросятку могло бути в кишені вже кілька днів або навіть тижнів коли Марсель востаннє носив це пальто. Їх у нього було лише два. Вона мала б згадати. Вона ж його кохала. Часто милувалася ним нишком, його поставою, рухами, улюбленими жестами. Наприклад, як він тушив сигарету, по-своєму, невимушено. Ще сьогодні вони снідали разом, не в тому ресторані, де вечеряли, а у матінки Катрін на бульварі. Але вона не могла пригадати, коли востаннє він вдягав верблюже пальто. Хіба що менше тижня тому, бо вона щойно повертала його з хімчистки. А вона вважала, що знає кожен його крок, кожну звичку. Він розповідав їй усе, навіть редакційні анекдоти. Дзвонив без кінця, за будь-якої вільної хвилини мчав до неї в магазин, побачити хоч на хвильку. Все ще схвильована вона повернулася на балкон і знову зблідла. Ти ж ніколи не була на зимових курортах, кицько. Була якось, як продавчиня, коли сестри корови відкривали філію в межеві. А хотіла б? Тобі ж дадуть відпустку на два тижні. Варто лише провернути одну справу, і ми з тобою... Чому вона тоді не заперечила? Навпаки, зраділа... Просто не повірила, адже він постійно будував фантастичні плани, один дорожчий за інший, ніби був мільйонером. А жив лише із гонорарів за статті. Хіба не вона сама сказала якось, ти створений бути багатим, ти хочеш мати все. Особливо для тебе, сказав він тоді. Незвично серйозно додав. Відколи ми разом, мені шалено хочеться мати машину. А ти вмієш водити? Так? Колись у мене була машина, вона не наважилася запитати, коли саме. Насправді вони майже нічого не знали одне про одного, окрім головного, що кохають. Їхнє одруження було чимось на кшталт гри, дивовижної, зворушливої гри. У тебе є батьки? Батько. «А вже ж, десь у провінції», – сам додав він. «Але ж ти повнолітня, а в мене нікого. Займися паперами, зареєструємося у мерії дев'ятого округу». Жермена до весілля знімала кімнату в мебльованому будинку саме в цьому окрузі. «Вона ж така похмура, ця мерія, правда? Хоча ми ж там довго не пробудемо». «Таксі?» «Ні», – проїхало повз. Вона повернулася до кімнати, поглянула на годинник. Початок першої. Перехожі траплялися дедалі рідше, і кожен відлунював на вулиці гулкими кроками. «Шкода, що я не зустрів тебе три роки тому». «Чому?» «Бо в молодості люди марнують час». Ці, на перший погляд, незначні фрази, які вона колись і не запам'ятала б, тепер самі випливали в пам'яті. Навіть його веселість раптом отримала інший відтінок. Він був завдачею життєрадісний, енергійний, живий. Але в погляді завжди залишалася якась впертість, зухвалість. «Я доведу тобі, що не такий вже й поганий. Але чому ти маєш бути поганим?» Він усміхався, сміявся, цілував її. «Розумієш, я, мабуть, як усі, у мене намішано всього». Доброго і поганого, і так хватсько намішано, що і сам не завжди розберуся. Лише б він повернувся. Лише б побачити, як виходить із таксі, або з'являється з-за рогу, або почути кроки на сходах. Навіщо він телефонував о пів на одинадцяту? І чому його голос був такий зніяковілий, ніби вперше приховував від неї щось? Не варто було дзвонити до залу Ваграм. Вона це тепер розуміла. Це могло мати наслідки. Чи сказала вона електрику, що вона дружина Марселя? Не пам'ятала. Але ні, це неможливо. Чому саме сьогодні? Саме цього вечора? Навіщо він заговорив про зимовий курорт і про машину? Яку справу він збирався провернути? Іноді, окрім спортивних статей, йому перепадала і реклама. 10 відсотків кілька тисяч франків, не більше. Вона знову повернулася до телефону. Пусто. Вийшла на балкон. Дрібний дощ сіявся з низького неба. Місто мовчало. Париж у вуалі дощу здавався ще більш інтимним. Де Марсель? Чому він не повертається? Телефон. Вона то йшла від нього, то поверталася. Знову набрала номер. Алло, міжміська? Будь ласка, з'єднайте з номером 147, Жуяновіль. Готки на іншому кінці були довгими, глухими і викликали дивне відчуття, ніби в порожньому домі лунало розбуджене відлуння. Не відповідає. Будь ласка, дзвоніть ще, мадмуазель. Я знаю, господар вдома. Просто, мабуть, уже спить. Дзвоніть ще. Гудки, Знову і знову. Водночас вона прислухалася до сходів, до звуку шин на мокрій вулиці. Алло, це Жермена. Ти спав? Справді, в тебе нікого немає. Її обличчя застигло, стало суворим. Вибач, що розбудила. Що? Подагра? Вибач, я не знала. Голос був невдоволений. Людина з приступом подагри піднята з ліжка, змушена спускатися до телефону. «Ти мусиш відповісти на одне питання. Скажи чесно, ти знайомий з Марселем Бланом?» Сердито. «Здається, ми домовлялися, імен не називати». «Це важливо, чуєш? Марсель!» «Ну і що?» «Ти його знаєш?» Мовчання. «Відповідай негайно. Це дуже важливо. Я ніколи більше нічого в тебе не попрошу. Ти його знаєш?» «Як він виглядає?» Двадцять п'ять. Красивий, елегантний, брюнет. І раптом згадала. Носить дуже світле верблюже пальто. Мовчання. Ти його знаєш? А ти? Неважливо, відповідай. І що далі? Нічого. Просто скажи. Знаєш? Їздилося, хтось піднімається сходами. Ні, то була кішка, що нявчала під дверима. «Приїдь завтра, поговоримо». «Почекай, не клади слухавку. Скажи, це не сьогоднішній вечір?» «Що?» «Ти що, не розумієш?» «Мені здавалося, ти заміжня». «Саме так, це... це мій чоловік». Їй здалося, що бачить, як він знизує плечима і відповідає лише «Іди спати». Тепер вона могла говорити в слухавку що завгодно. Трубку в Жуенвілі вже поклали. Було пів на другу, Марселя досі не було. Поросятко відкидало рожеві відблиски на полірований стіл. Поруч коробка з нитками. Пальто все ще валялося на килимі. Розділ другий. Продавець поросят. Четверта година. З усіх вікон, які було видно з балкона, світилося лише одне. за фіранкою час від часу з'являється силует. Хтось доглядав хворого. Марсель не повернувся і не подзвонив. І коли велика стрілка годинника стала вертикально, Жермена наважилася зробити ще один дзвінок. «Алло, це ти, Івет? Пробачу, розбудила. Не гнівайся. Так, це я, Жермена». Мені потрібна твоя допомога. Що? На тому кінці дремотливо пробурмотіли. Отже, це була її колега з магазину. Здорова, кремезна, 28-річна дівчина зовсім позбавлена зовнішньої привабливості. Вона не тішила себе ілюзіями, але була найвеселішою, найдоброзичливішою та найнадійнішою подругою для всіх гарних дівчат. Швидше вдягайся, неважливо в що. Я тим часом викличу тобі таксі і одразу приїжджай до мене. Таксі не відпускай. І вид, крім того, уже не виказала ні здивування, ні цікавості. За 15 хвилин таксі зупинилися біля дому. З нього вийшла росла дівчина, зайшла до під'їзду. Жермена поспішила її зустріти. Ти, мабуть, здивована? Та ні. Всяке трапляється, подруга. Марселя немає вдома. Підозрювала. Інакше ти б мене не кликала. Я поясню тобі потім. Точніше, зізнаюся, що нічого пояснити не можу. Мені за ним їхати. Що передати? Що ти захворіла? Що хотіла вкоротити собі віку? Ти залишаєшся тут. Їхати мушу я. Слухай уважно. Не засни. Не прогав дзвінок. Якщо зателефонують, запиши все, що скажуть. Якщо подзвонить Марсель, назвися, він тебе знає. Скажи, що я скоро повернуся. Якщо він раптом з'явиться, те ж саме. Що я хвилювалася, що пішла його шукати. Пів на п'яту, зауважила Івет. Уже немає сенсу роздягатись. Можна я ляжу на диван і не знайдеться чогось випити? У шафі має бути пляшка коньяку. Жермена вже стояла біля дверей. За хвилину вона сідала до таксі. «До Жуенвілля, будь ласка. Потім уздовж берега Марни. Я скажу, де зупинитись». Змінивши очікування надію, вона знову відчула ясність думок і впевненість. Як завжди, почала тихенько говорити сама з собою. А вулиці Парижа були порожні. Лише іноді траплялися вантажівки з овочами. На світанку вони прямували до ринків. Менш ніж за півгодини вони дісталися Жоенвілля, і ще за кілька хвилин вона зупинила машину біля великої вілли на березі річки. Зачекайте мене. Вона подзвонила, знаючи, що доведеться чекати. Нарешті почула приглушені кроки за дворима. Вона знала, спершу в дверях прочиниться вічко, її довго розглядатимуть. Нетерплячка росла. Дощ посилювався. Плечі вже почали промокати. «Це я!» – сказала вона. «Відчиняй!» І сварливий голос її батька пролунав із-за дверей. «Дітько б тебе побрав!» Нарешті він відчинив. Пустив її до хати, замкнув двері, клацно вимикачем і штовхнув двері до великої, сирої, неприбраної зали, де людину одразу огортав холод, волога і запах цвілі. «То він не повернувся?» – спитав щільніше, загортаючи халат і вмощуючись у старе крісло. «Якби повернувся, мене б тут не було». Чоловік був кремезним, об'ємним, з обличчям перетятим червоними прожилками і важкими мішками під очима. Постійно потирав хвору ногу. На доньку дивився з іронічною цікавістю. «Скажи, ти таки вляпалась, ага?» «Не треба було так носа задирати. Як згадаю, що ти мені наговорила...» «Я приїхала поговорити серйозно. Ти знаєш Марселя?» «Так, знаю одного Марселя. Якби ти хоч назвала ім'я того, за кого збираєшся заміж, замість того, щоб сунути мені підписувати порожній бланк. Що з ним сталося, з твоїм Марселем? Взяли?» Вона навіть не намагалася заперечити. «Не знаю». Він не повернувся, а в кишені в нього випадково я знайшла одного з твоїх безхвостих поросят. Коли він у тебе був? Цього чоловіка всі знали як месьє Франсуа. На своїй великій вілі в Жоенвілі він бував лише вночі та на вихідних. У самому центрі Парижа, неподалік від церкви Нотр Дам де Лорет, за два кроки від дро був його антикварний магазин, більше схожий на кремницю старожитностей, де можна було знайти все. Старі крісла, журнальні столики, пожовклі марки, то справжні, то підробні картини, китайські дрібнички з нефриту і слонової кістки. Як і сам магазин, дім у Женвілі був пильним і старим. І сам господар вносив один і той самий занадто просторий, заплямований костюм із залеснілими ліктями і блискучим коміром. «Дні три-чотири тому», – відповідав він після паузи. У магазині на полиці стояло кілька таких самих поросят, як те, що Жермена знайшла у Марселя. А на складі зберігалася ціла скриня цих дрібничок. Спершу їх було рівно тисяча – тисяча порцелянових поросят, однакових, без традиційного хвостика-гвинтика, який мав бути. Багато років тому до крамниці зайшов куміво і витяг із кишені поросятко. «Це справжній лімож», – пояснив він. «У мене їх тисяча, частина великого замовлення на експорт. Та от біда, щось трапилось на етапі виготовлення, і жоден із поросят не має хвоста». «Повірте, месье Франсуа, через це їх і не можна продати. Я пропоную вам усю партію. Назвіть ціну». Франсуа назвав якусь символічну суму і наступного дня отримав ящики. Минув рік, а він не продав жодного. Клієнти крутили фігурку в руках і казали. «Шкода, що хвостик відбився». «Він не відбився. Його ніколи не було». Та останнім часом поросята почали зникати. І, що найдивніше, ті, хто їх купував, нічого не роздивлялися, не торгувалися. Вони просто заходили і питали. У вас є, пороцелянові, поросята? А далі ще дивніше. Коли питали ціну, Франсуа кожного разу замислювався і називав різну цифру. 22 франки. 21 23, іноді менше. Але одного разу сказав «Один франк». Річ у тім, що ціна означала «годину». Двадцять десята вечора. Один, перша ночі. Тобто саме в цей час Франсуа чекав покупця на свої віллі. Таких було небагато. Одні й ті самі молодики переважно добре вдягнені. Хтось приїздив на авто, хтось Ні. Іноді зовсім підозрілі типи, ніби не ті, хто купує завід рівнички. Навіть коли в крамниці був натовп, ніхто нічого не помічав. І жодних рекомендацій не треба було. Сам факт прохання про поросятко – знак. «Він щось приніс?» – запитала Жермена, дивлячись на батька. Цього разу – ні. Це було 3-4 дні тому. А за 5-6 днів до того Марсель заговорив про зимовий курорт – Навіщо він приходив? Як і всі. Просив грошей. Коли мають що продати, смирні не торгуються. Але коли залишаються без грошей, знову з'являються. І одразу та ж пісня. Ви стільки на мені заробили, ви мене тоді обдурили. Позичте кілька тисяч, скоро проверну справу. І всі торочать про картини Ренуара, Сезана. За кілька днів принесу, треба вичекати момент. «Вам це теж вигідно, навіть більше, ніж мені!» Голос француза звучав утомлено і зневажливо. «Усі вони однакові», – зітхнув він. «Вважають мене скнарою. Я й сам дивуюсь, чому ще ніхто не спробував мене прибрати, забрати мою кубишку. Вони ж думають, що я багатій, що сплю на мішках із грошима». І це було правдою. Він не був скнарою. Він був маніяком. І Жермена це знала, можливо, єдина у світі. Він не продавав справжні шедеври, навіть якщо знав, що вони крадені. Вони усідали тут, на віллі, і він милувався ними сам, один. Ти дав йому грошей? Ні. І що ти йому сказав? Жермена знала батька, саме тому вона й пішла з дому, щойно виповнилося двадцять. Через його пристрасть до мистецтва загинув один хлопець, 22-річний. Він теж купував у нього поросят, і, мабуть, не вперше. Бував тут, у цій самій залі, без картин, тільки з дешевими літографіями на стінах. Хто б шукав шедеври в підвалі? Жермена сама того не бажаючи випадково підслухала їхню розмову. «Лише дві тисячі. Благаю, мені конче треба. В друга операція». «Я не можу покласти його в безкоштовну клініку, ви ж розумієте?» Її батько зітхнув. «Що ти мені минулого разу приніс?» Н «Невеличкого Монтечелі. Ви щодо знали, що це він. Ви заплатили мені майже лише за раму. Я наводив довідки. Його ціна щонайменше сто тисяч франків». «Можливо. Але тільки якщо ти зможеш його продати і не сісти. Розумієш, друже, я такий самий бідняк, як і ти». Принеси щось, я заплачу по совісті. Але я не такий багатий, щоб грати в філантропію.